Kemi nderjnë të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam Me shpresë se do të ndikojnë mgritjen e vetëdijes vetare, moralit Dhe nëse do Allah subhanu wa ta'ala në të jetë shkak për përfitimin e kënaqsisit të ti Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat Dhe zina vazhdojnë me derës në tonë dhe sante kemi edhe disa shari me rrëdhqushteve të fjales La ilaha illallah Va, në përmendom se rreth xharimeve, do thot që mos e ke shkuptu këto na çka flasim na rreth fjalës kushteve të fjalës la ilahe illallah, tham se prej kafirit nuk kërkohet ai që don me hinë islam, është jo musliman. Edhe thot la ilahe illallah hamd rasul allah, kjo kërkohet prej tij. Dhe nëse vdes me këtë fjalë, pa e fal asnjë namaz, sa i me këtë fjalë nuk ka musliman një herë më plotsua gjitha kushtet na çka kemi fol deri tash rreth fjalës la ilahe illallah. Kështu që na as kemi mundsi, më me më vërtetui ka plotsu kushtet, as ati nuk i jepet rast siçi më i plotsua. Andaj kja firi cili thot la ila illallah muhamdu rasulullah Hin din dhe nësefdes me këtë fjallë logaritet musliman dhe falet namaz i gjenazës dhe I ka huk me gjitha dispozita që kanë të bojnë me muslimanin bojnë edhe me ta Në thot ejë logaritet musliman Po ashtu thamë prej sharimeve është se nuk është e kërkushme, nuk është e obligushme Që gjdo person me i di këtë kushtet e fjallës la ila illallah përmenç në pyetni personin se çfarë janë kushtet e fjalës la ilaha illallah me filluajë kushti i sa është deturia, është vepra, është bindja, është mosdyshimi, apo këto këto kushtet, ihlasi e knaçësia nuk është patjetër ajë me ditë ferment. Shako për njerëzve, apo më shum për muslimanëve i plotsojnë këto kushte dhe pse nëse nëse i pyete, çfarë janë kushtet e fjalës la ilaha illallah nuk di me të tregua. Nëse nis ti me i fol kushtet e fjalës la ilaha illallah, ai thot këçe çështojë që jamon çish po thutë eki çort. Ai nuk dimë ti rradhit mbi pothuajti plotson jetën e vet. Don të thot, për njeriu të kërkohet me veprumë kushtet e fjalës laj lë Allah, nuk kërkohet prej tina hifzi, për hetina hifzi, përmendje me ditë kushtet e fjalës laj lë Allah, këtë nuk e ka obligim, nga sa ka argumente me të cilana na mujmë obligu di ku i themi pas përmendsh, edhe si thà i përmendën se në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pas dërit se li ka ardhë ka thonë Rasul ja rasulullah, s'ka mundësi me të mësu përmendsh asgjë us nuk di nga Kur'ani, dhe tregom se ka me veprumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mësu disa fjalë por më fal namazën saq as surën Fatiha ka pas mund si më mësua dhe kështu pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam e ka ndjek rrugën më të lehtë me mësuat të mos më lan pa ibadet, kështu që ai më bën ibadetin edhe pse nuk ka di surën Fatiha. Sikur të kishte një obligim me ditë sipas, apo ai ka kishte obligim me sura Fatihan, ose sikur të kishte një obligim me mësu për mendh kushtet e fjalës te Allah, pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam kishte thënë, "Jo, ti të obligohet me mësu kushtet e fjalës te Allah më sipari e pastaj me veprimet e ta." Kush e kanë kaluën apo dur kushtet e fjalës te Allah Dikon kanë jetë 7 gusht, e kanë përmendën ulemont, dikun i kanë përmendën 8, ndërsa na xha derset kemi përmendën 9 gusht. Për shkak se çdo kush datë e kemi dhënë vetë, diso për ulemave kushten kufru bit tagut nuk e kanë përmendur, ashtu që u kanë dhënë 7 gusht ose 8 gusht. Dhe desoj yakinin, bindjen dhe mos dyshimin e kanë bëi kanë përmbledhën jo dhe disa e kanë dautu dia, kështu që dikujt i dalin Matej por dikujt më jashtë. Përveç asaj na kemi përmendur në një kusht të cilen shumë problemeve nuk e kanë përmendën, të, të paktën janë ato qellet e kanë përmendë. Ata e kanë përmendur për, por biposikush të veçantë. Nuk e kanë përmend në temën kur flasim për kushtet e fjalës la ilalllah. Aja është vdekja me kët fjalë. Vdekja me kët fjalë, nëna, do të thon, vdekja me fjalën la ilalllah ose vdekja jeta e tij dhe përfundimi i jetës së tij me kët nën hijen e kësaj fjale, do të thon me vdeksi besimtar. Jo ja, si ka thënë, do të kemi është një prekushtave, Kretolemat e kanë shtitë të kost, mirë po sikush të veçantë kanë përmendur për po libra, mirë po kur kanë folur për kushtet e Fjala -la e Allahu, ndoshta s'e kanë përmendë kët kusht. E ne e kemi përmendë. Do thotë nuk me në dyjta dyjta është me rëndsi kushtet. Në dytë përgjigje ditës, nëse disa lemat nuk e kanë përmendë, s'do thotë kjo se nuk është prej kushteve. Pse uh, arsya është se ne bazohemi në argumente të cilat kanë ardhur Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka e ka nusikosht në hadithën që e përmendom se kush thot la ilaha illallah dhe vdes në këtë fjalë, ofton hyn nga në xhennet, ose shpëton nga azharrët. Nuk thot pejgamberi saëm vetëm se e ka përmend këtë kusht. Nëse dikush nuk e ka rradhit, nuk e ka përmend rradhitje, kjo do nuk do thot se kjo hiçet nga kushtet e fjalës la ilaha illallah. Për ishrimin se duhet më përmend para strove të pyetja se si na mundi më më ditë se si një person i ka plotsu këtë kushtet e fjalës la ilaha illallah dhe si më i më ditë në këtë çish që me mundësi na me ditë që me thonin njerit se është besimtar. Ne them se këto kushte të fjalas ndaj Allahut për flasmi për kushtet, kemi për çellëm se për meqen njeriu besimtar, premrënda dhe jashtë dhe meqen besimtar në këtë botë dhe në ahiret mund jasi besimtar janë këto kushte. Mirpo për meqen besimtar, në gjykimet e kësaj bote nuk janë gjithto këto kushte. Për shkak se ko musina me xiku di kanë se është besimtar, mirpo meqen ai prej munafikom. Mirpo meqen besimtar premrënda dhe jashtë në këtë botëën botën tjetër Totuaj janë këto kushte të cilat i kemi përmend. E na çish kemi mundësi me ditën se personi i përmbush këto kushte. Përgjigjja është se na simit obligo me marr njeriu në pyetja i plotson këto kushte apo si plotson këto kushte. Se kemi kët obligim. Me pyetni person, cilla ti ai plotson tiket këto kushte? Ne shikojmë njerin, as ka nevojë na me xiku për dikën, as me marr në raport ai plotson ti këto kushte apo si plotson këto kushte. Fataresht na se kemi kët obligim. Me po, nëse një person tregon fjalë keni kujdes flet fjalë dhe veprat të cilat e prishin kët kushtin la ilaha illa allah në këtë rast ai person i jep arsië dikujt tjetër me xhikup për ta për shemboll jo muslimant, krishterë dhe yhudi prej fjalëve se luti thojin ne xhikojm fjalët e tjera dhe veprat e tjera bëni ibadet tjetërkant të të përveç Allahut dhe thojin fjalë të cilat e prishin fjalën la ilaha illa allah në na ipt këtë rast arsiëa drejta me fol me xhikup për ta Që ovni është edhe të besimtar nëse dikush prej njerëzve që pretendojnë se është besimtar, thotë fjalë dhe vepra, të cilat e prishin këtë fjalën la ilahe illallah, këtë rast ndajve në ep drejtën me foldë me xhiku për të, me urdhërim pun të mirë dhe me ndalun nga e keqja. Mi po, fillimisht na nuk e kemi pyta ta i kemi obligim të pyet ata, i pëlqen ti kushtet të e fjalës la ilahe illallah apo nuk i pëlqen, edhe me marr raport atë për sa. Dhe këto kushtet për me xhiku personi e ka feën, a është musliman? Dhe përpranimin e veprave dhe fejes ati, njën këto kushtet e fjallës dhe rrëla që i kemi parment. Mi për kërflasim përpranimin e veprave, ndojmë si cila vepër, au këton vepra që i vepra një rjo, kërflasim në veprave që i ndojmë veprat, në më tonë si cilin vepër me numër ose me radhite, atërë gjdo vepër i ka dykushte, si cila vepër i ka dykushte. Na përflasim pranimi i fejes edhe veprave të muslimonit për gjithsi janë, Këtë kushtet e fjallës lejre Allah, mi po kërflasim për besimtarën kër e veprna i një vepr, veprat që kënë i badet, a janë të pranume të Allah, po nuk janë të pranume, apo janë gjitha këtë kushtë të kushtë dhënë të aj, i thejme këtë rasë besimtarët ju kushtë dhënë vetëm dhë kushtë të. E para është këtë vepra i badetit të cilën e aj e ban, me qenë prej së unetit për nga mberi sallallari vësallem. Përgjithësisht, Allahu subhanehu ve dhe sallallahu alaihi ve sallam, "Men 'amila 'amelan laysa alaihi amruna fa huwa radd." Kush vepranje vepra prej veprave që nuk është e jona, ajo refuzohet. Do thotë Allahu Azza ve Xal nuk e pranon atë vepër. Ja kthem prap, ngasë nuk e ka vepruar traditën e pejgamberit sallallahu alaihi ve sallam. Nuk ka ecur në rrugën e tij. Ose në hadithën e Buhariut, "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd." Kush fik diçka në feën tonë, në send çka nuk është tek soi feja tonë, atëherë ajo është e kthyme prap, refuzuar. Për shak se qështet i badetit janë qështjet të cilat Ulemat, kanë në dalet Ulemat ka një regull në këta Al aslu fil i badet mena Origina në i badet është në dales, penges Do në tëtë nuk i lejohet asnionit për i muslimanve me shpik në do një lojt i badetit Në tëtë pat jetër gjdo i badet të cilinjeri u e vëpran Ajo do të me pasë bazë në Kur'an ose në sunet Nëse ka ajo bazë Aje vej për është e pranume Me kushtën e dyjt e cila është i khlasi që aje të bëhet për hirë të Allahot Azogjen Në të të kemi përmenë se Ibadeti ta kanë vetëm Allahot Azogjen Dhe qdo Allah ibadeti në guzan të i drejtohet As kujtijet të përveç Allahot Nësi ku i shtohet di kujtijet të përveç Allahot Atëra i person ka dalë për dinit Ka bëshirë kërë andaj ulemon shpjegimin e ajetit faman kanë rxhul i qaa rbe feliu amel amalan salihan wala yushrik bi ibadati rbe ahada kush person ne takimin me allahun azza wajal let vepron vepra tmira kan thon ulemat gjat shpjegimit kthi ajetit let vepron vepra tmira do thot vepra te cilat janë sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasalam ato janë vepra tmira çka del prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kusht prej veprave të mira. Dhe pemenkan yarxulika rabbi feli'amala 'amalan sadihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada. Do mos i shëshqran Allahu azza wa jalla ti ibadetet, do mos i shëshqran Allahu azza ti tjetra, mos i bën partner. Do thot let jia bën at ibadet at veprë të mirë vetëm për Allah. Do thot let ket ihlas në veprën e tij. Do thot kur flasim ne ne për veprat, themi se për pranimin e veprës të Allahu azza wa jalla se Allahu peqafirav nuk e pranon veprat, por prej besimtarve dhe Allahu zot përmet pranon veprën e besimtarit e kërkon të di kushtat çdo vepër që ta veprosh do të, të di kushtat e para tjetaj kusht ajo vepër në sunetin e pejgamberis sallallahu alajhi wasallam traditën e pejgamberis sallallahu alajhi wasallam dhe kush të di çajo vepër të bëhet për hir të Allahut nëse bëhet për hir di kujt tjetër për marrje financën e tjetër kujt përveç Allahut ajo vepër është e refuzuar nuk është e pranuar pastaj për njerëzve për çrimet që do të përmendim këtë radh kësaj që kemi përmend mendojnë se nëse dikosh Ila ila Allah, san, shngrit, në thot fjalën la ilaha illallah, ki person shpotaç ngrit, do të thot nuk guxon dikush me derr xhakun e tij vetëm se ka thonë ki person fjalën la ilaha illallah. Do thot nuk kanë kuptuar kushtet e fjalës la ilaha, as nuk kanë kuptuar tamam fejen apo dispozitat e selat ka ard ka fe. Argument për këtë e morrën zhadithën e Usame ibn Zejdit. Usame ibn Zejdi në raste, pra rasteve në luftë, njëri nga mushrikët e ka zonë kusht Usame ibn Zejdi atë mushrikin dhe ai i fshë dhe thon aslamtu dorzohem allahut azza selamtu pranova islamin dhe usame ibn zeidi e ka mbyty nuk e ka pranuar keqjal nga ai da pastaj ato usame ibn zeidi mbejte ne zemra diçka ne hadithin sai muslim m ka mbejte diçka ne zemran time pse e mbyty pa si tha la ilaha illallah dhe ka shkute pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe ai ka lemjurja rasulullah m ka ndodhu mue kështu edhe kështu edhe e ka mbyty ka thon pejgamberi sa qateltehu ba'da an qala la ilaha illallah e mbyty pa si tha la ilaha illallah Ka thonë poja Rasullu Allah Ka thonë të kerrëha Rasullu Asem Disa her ma përmendi për nga më beri Ma përseriti këtë vej Thashja Rasullu Allah E aje ka thonë fjallë e lëdhanë Nga frika prej shpatës Tëtë për nga më beri Se shakakta në kalbi Qajtët i zemrën e ti me shikuse Prej frikës Apo që ka dash mudërzua Prej me më hinë në islam Tëtë ma zale se Rasullu Allah Ju kërërru hëtta të më lejtu anë Ma ka përser në that as shumë i kardran ka nga ato që ja ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se çysh e ke mbijt atë që ka thon la ilahe illallah. Në that se si pas aty të të cilët argumentojnë me këtë hadith që nuk e kanë kuptuar në realitet këtë hadith, kanë thon se kush ja, thot la ilahe illallah tashmën nuk lejohet asnjëherë mu ngri çpata mbi të. Jo. Komo si mu ngri çpata mbi atë i cele thot la ilahe illallah nëse e ka prish kuptimin e kësaj fjale, se e ka prish fjalën la ilahe illallah me diçka tjetër. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa ata mendojnë se çdo vepër çka ta vepron njeriu Dhe çdo fjalë që selena ta thot njeriu, jo, au thon art si thon fjala e tij që selena e ka thon, ajo ja është la ilahe illallah. Etash, kur të veprojnë njerëzit veprat tekqija ose bojn shirke, ose bojn kufër, njerëzit thua o ti vllai dashën që fatalist do të mbyt. Se ka dal prej dinit. Thot ose mo kërku pandem kë në suspendohet mbytet. Thoin, "Kë ka thon la ilahe illallah?" Ose nëse bën veprat me kufër, thoin, "Ku ti di ç'shë ka zë imron ai?" Ki person nuk ka shfaq vej për të kufrit Ki person e ka shfaq vej për të imanit, të besimit Dhe neve në obligohet me gjikuh njerëzit nga jasht Nese ka shfaq iman me fjallët e ti dhe me vejprat e ti Zguzon dikosh me thonë se ki nuk është besimtar Se i thej me ke qa zëjmëran e ti me ditë se nuk është besimtar Se komu si me konë munafik Mi për ne nuk kimi të obligu me gjikuhet në të shakon zëjmërat e njerëzat Kjo mbetë Allahu Azza wa Jalla. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam munafikët e qallërit besimtarë dhe nuk i kanë dënuar Medinë. Pse? Pejgamberi ka xhikuar nga jashtë, ata e kanë shfaqë islamin para pejgamberit dhe shokët e pejgamberit, dhe pejgamberi ka xhikuar si musliman. Edhe në këtë rast, u Sami ibn Zaidit është obliguar mi pranua të si besimtar. Nga sa i ka shfaqë imanin. A nëse di kosh shfaq kufrin, pasi e thot fjalën la ilahe illallah, këtu nuk kosh me një të më thonë, a shikove çka ka në zëmrën e vet? Nuk kemi ne nevojë me shfaqsta me shikuca ka në zemrën e vet në këtë rast. Pse? Se kî ka shfaçkufër jo ja, iman. E na xhikojmë nga jashtë, jo ja, për brenda. E gjeni çord se hadithi u Same ibn Zeidit, a shkon dor atyrat të cilët thojnë në çdo rast do Zejnedo të më shikojë njeriu që ka në zemrën. Jo, hadithi është argument se njerëzit xhikojnë nga ajo që është jashtë, jo çka është në brenda. Ka sa u penga bejlesa u Same ibn Zeidi ku xhikoi para mushrikën që ka thënë la ilaha nga jashtë ka thon la ilallah u kri dosh me pranu si besimtar. E nëse dikush shfarç kufrin nga jashtë, do të më dha rit kafir. Jo besimtar. E s'do të më thon ku me di çka ka në zemër ke, do s'ta ka besim. Përndryshe, edhe jehudit edhe kreshterët do të më vogarit kët besimtar. Pse? Ku e dimë nëse çka kanë në zemrat e veta? Nevën u kanë ozhon e drejta me xhiku në zemrat e tyna. Nevën asdhon e drejta me xhiku nga jashtë. Me xhiku nga jas, andaj nuk na lejohet me xhikuë për mbrinën azimrat e tyre. Vetëm në disa raste, kur në rosten e të celn Allahu Azzeveli ka përmend se çfarë kanë njerzit në zejrat e vet. Për Fir'aunin, na ka përmend Allahu Azzeveli se kemi përmendërsa tona se çfarë lloj të kufrit ka pasur në zejrën e vet. Edhe neve na hipotë drejta me fon këtë çështje. Apo, ndërsa nëse nuk na në ka lejuar Allahu Azzevel, pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk kemi drejt na me xhikuën zejrat e njerëzve vetëm në ata që ka e të regojnë nga jashtë në fjallë edhe në vejpra dhe hadithit jetër është Mikbad ibnul Eswedil kësë sahabi ka orë për nga mberin së Allah sëra me pyjtë nëse meni kafir në cilin në në luft nëse ajma pret dorën të imediat nëse ajma pret dorën të imediat pas taj ikë dhe fshejhet pas një lisi dhe thot eslem tu dërzona pra në islamin am lejot me mbytja Rasul Allah ka thonja Për nga beri sallallahu alesheram Ta shti ka thonë Ka pranu islamin Ta shti shbo haram gjoki ti Edhe në deri ti edhe pasuria e ti A i thot Ta shti karar në gradën në gjendën Në të cilën ke qenë ti Para se me ta shkurtu aj dorën ti Në qërë Në thot a i veç është bo besintar Por nëse e mbësja rasullallah Thot atëher të zbret Në gjendën a ti Kur ishte para sa më thon, u dorzova para se më nin islam. Ekë çort, çka kuptimi i hadithit? Nuk ka përsellim pejgamberi për sallallahu alejhi wasallam se nëse ty këtë këtë rast, ty në e ti e mbyt këtë kafirin kët rast, ti kës zbrit në gjendin e tij, në shkollën e tij, kur ai ka thënë para sa më thon kët fjalë, para se më hin islam. Ekë çort, nuk e ka qëllimin se ti tash këron kufër sikur ka thënë ai para sa më thon kët fjalë. Ngase vrasja nuk os prej veprave që ka çet prej fejes, keni kujdes. Ka për qëllim për nga mberi sallallallasim Se nëse ti e vret në këtë rast Atë hera ti Këzbrit në gjendin e ti Që ishte para se me pranu islami Që ishte halal gjokit i vrasja e ti Ba atë halal vrasja yte Për shak se ke vro musliman Kryje për kryje Këtë e ka për qëllim për nga mberi sallallallalli Nëse si të thot njeri ju se jam besimtar Ose pretendo e të regojt se është musliman Dhe nuk imi po vej për që të qetë prej dinit Nuk kemi pa vej për që e qëtë prejfejës, ose fjarë që e qëtë prejfejës Atë hara në obligohët me pranu atëse besimtar Dhe nuk në lejohët me ngrit që patën bita Rasja ndalohët bita Pra shërot bita E pse për nga mberi sallallahu aleyhi osellem Nuk e mbyti Osami i bënë zeydin pra Mas e mbyti besimtarin Pengaveri sallallahu alejhi dhe sellem loqe ka mbyty se Usam ibn Zejdi ka qenx gjahel në rast nuk e ka dit hukmin nëse njeriu në rast frikë thot la ilaha illallah. E ka thon la ilaha illallah, personi dhe ka qenë i muteqil, ka shpjeguar rastin në mënyrë të gabuar. Ka menduse, nëse dikush e pranon Islamin në rast frikën kur është në gosht, nuk pranohet se la ilaha illallah prej tij. Nuk ka pas ende shpjegim për këtë vepë, dhe ka xhiku gabimisht. Andaj pengaveri sallallahu alejhi dhe sellem Nuk e ka gjiku me vdekje dikartan, Nëse ty të të të laj laj la, në e mbjit pasi të të të të lajre Allah Zbred në gradën e ti Dosh më mbjit edhe ti për hëte Se ti më të shqartësu qështja O shqartësu qështja Nëse nëse e mbjit pasi të të të të lajre Allah Dohet me dënu me vdek Një hecë kur aje që ka pas halal gjakin Mbat halal gjakje e Që dënohët njeri u për njeri qutipa alekum alqisasu fi alqatlah alhuru bi alhurr ashba obligem ju gjykimi në vrasje i lirit për lirin do të thon njeriu edhe robi për robën gruaja për gruan do të thot dënimet shkojnë në këtë mënyrë e pra njerëzve të cilët lejohet vrasja e tyra është ridea njeriu i cili del prej dinjit dhe jo përveç asaj se ridea dy lloj ridee eron renegata do thon njerëz të cilët dalin prej fesë pasi që kanë pranuar islamin Njërës të cilët e kanë forcuat kufrin e tynë E kanë shtu kufr mbi kufr Dhe njërës të cilët ka dojt për e fejes Po nuk e kanë shtu kufrin e tyra Ki i cili ka bo vetëm kufr Ka dojt për e dinjet Edhe pasta e shkërku pëndim për e ti dhe shkërkuat për e ti Kërkuat për e ti Khalife e muslimane ka mësimi dhonë ati e fatë 3 ditë Ose 2 ditë ose më varat sa e shë Edhe nësa e pëndot pralohet pëndimi ti Dhe hen islam për sëdyt, bojn kufër pasi që kanë qenë besimtar shto ta allahu thu mazdadu kufra pasi që kanë shtu kufrin lën të qbale tobatan nuk pranon ndëndimi të tyre pse pranohet ndëndimi të tyre moat dënë me vdekje për shej mundioni ka qenë musliman dhe ka dalë prej dinet pasi ka dalë prej dinet përveçse ona ka luftu kundër muslimanëve të cilat dojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alejhi wasallam pastaj kur e kanë zonë musliman drap ka thonën për pendo skopen dend. Ki edhe më thon la ilah, ki donohet me vdekje, mbytet. Skopen dend për, për këtë. Pranohet pendimi për këtë person. Se për ndryshe, të gjithët që lë të binë ngosht e thënë këtë fjalë për me shpëtuar jetën e vet. Dhe kishim u prish dispozitat. Gjithashtu, zindiku, zindip, ai është ai munafiku i cili e tregon kufrin e tij. Tregon kufrin e tij në disa raste, tregon të pesimtar me ty. Shkon me një vend të regon kufr Pas taj të të të jopë jenë pënduë Pas taj të të lëprabën kufr E kështë të mërra Pre këti së pranohët pëndime Në të dëbët së pranohët Gjit dënohët me evdekje Mbytët Në të të të të të të të të në fjallë Allah E lëllë Allah këtë përsa Se Së kësh posë munësi së Allah Zërgjell ka obligu luftën këdru munafika Allah kënë wajahidu l- Cush do çfarë do vepron. Dhe fjala la ilaha illa llah ja ngrej çpotëm gaj, nuk vrohat, ather s'ka mundsi i shprij gjihadi kundër munafikave. S'ke pas mundsi mu luftu zindikat, se sa herçi ishin zonë nga muslimanë kishte than la ilaha illa llah. Prandaj Kuraj tregon kufër, iman, kufër, iman, kufër, iman, iman s'pranohet. Këna zindik kështë në leva, kës s'pranohet kundëndimi me mirrat edhe dënohet. Nëse ka çën pendimi i ti të mbramën herë i vërtet i sinciert pranoja Allahu ze ditën e Kiametit me punët botë, nëse kemi obligimun pranu, për shkak se 7 si minjë me 100 bindur se ke person vërtet, ju përmbajtë kësaj fjala. Pasi që, që bi saher, ka boi iman, ka tregu imanin, pastaj kufrin, pastaj iman, pastaj kufr. Posto nuk pranohet pendimi i prej atij që e shahon pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Ai që e shahon pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, që mbytet në çdo rast. Se shajtmia pejgamberit sallallahu alejhi wasallam nuk ështëu shajtmia e tij çdo person mbytet në çdo rast. Së të mirrat të nohet me vdekje. Nëse thuhet të shpendue, në rregull, për thëmiti nëse ka çini sinçert, Allahu inshallah e ja pranon. Mirë, po edhe pas kësaj ai vritet. Si dënimi, përveç se ka dënim, po shkak daljes prej fes, a nuk ka ai i cili del prej fes do të më dënohet me vdekje. Ai i cili mbyt njëri do të më dënohet me vdekje. Domethënë, jo ja se ka dal prej fes, po për shkak se ka mbyt njëri. Keni ku ide? Ai itili del predinit mbytet si jo musliman. Ai itili mbytni njëri, mbytet po jo jo si besimtar, po mbytet si besimtar. Gjykimi as krye për krije, njeri për njeri. Jo se ka dal prej fesë. Po pse gjykimi është? Edhe në këtë rast, edhe nëse shpendu pasi e ka shoh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kik dosta ka hyr në islam, pendimi dosta ka qenë sinqert, është pranuar, mi po mbet dënimi për pejgamberin se si e ka shohë. E dënimi është vdekja edhe pse fëtë lajlajlë Allah prapë e kodenimin me vdekje nga se hakin që e ka pas dhe Allah të zhe o gjelki me pëndimin e ti e ka këthi mi po hakin e pengamberi sallallahu sallam me pëndim së në këthaj andaj dënohet me vdekje si kurse aj që e vrët dikam edhe katërta dispozitat në të cilët kanë zbrit dispozitat apo regullat ku kanë zbrit që e besimtari vritet për atë të qështë nëse e bën atë dënohet me vdekje. Edhe në kët rast do bi fjalë la ilaha illallah nuk e bën. Ati që martum, ti, është i martuar dhe bën zinon, dënimi i tij është vdekje. Gurzimi, mbytet me gurr. Ani pse thot la ilaha illallah. Ai vdes si besimtar, mi po fjalë la ilaha illallah në kët rast nuk ka mosim ia ngrit aty në dënimin. Kët rast ai gjikohet fatalisht me sheriah dhe vdes si besimtar. Mi po Fjallë e lajëlla që e ka thonë, nuk e ngrit që patën për tina. Një riu që li vred di kanë, me qëllëm, në gjikim nëse s'ja falë familje e ti, dënohët me vdekje. A e vdekje si besimtarë, mi po, fjallë e lajëlla nuk e ngrit gjikimin për tina. Bita. Personi që li është besimtarë, mi po plachkit si rrugëve. Ki gjikohët si pasvejprës që ka vepru. Nëse ka plachkit pasuri njerëzve rrugë, rrugë do të me këthi pasurin e njerëzve do të me këthi edhe nëse pëndohet se nëse zihet para se mu pëndu nëse zihet para se mu pëndu kjo automatikisht dënot me vdekja përshkak se ka bon fesad në tok dhe ka jetë veçend për këta si qka nërdë hadithi Pengamberi sallallare sallam që adit një Bukhariot Pa ata personat të cilët kanë qinë smur dhe kanë arë dhe kanë pranu islamin të Pengamberi sallallare sallam Dhe kanë pas një laj smundje Dhe kanë kërku e përshërim E Pengamberi sallallare sallam i ka qitë jashtë Medines një vend Ka shku, ka thonë që të qkojnë atë vend Dhe atje ka qinë bariju I cili ka kodot Devet e pushtetit e, islam Dhe o, shtetit islam dhe ose kohë Dhe ka thonë Pengamberi sallallare sallallare si Qumështi i deveve dhe urina e deveve Të përzil edhe të pinë për shërim Dhe e kanë bëgte dhe anshëru E pastaj, pas i anshëru Kanë dejt atë një ko E kanë mbyt barijun Ja kanë marë devet Dhe kanë dalë për dinit Këten Shka bojnë fesatë në tokë Pasaj për nga beri sallallaj Sa ka marë veç për këta Ka që njerë si t'i zanë dhe t'i bi Dhe mrejnë atë ditë si i kanë zanë sahabët dhe i kanë prunë E pas taj për nga mberi sallala e selam Ja ka shkushkurtu durt Kampët Ja ka nëzirë syt Dhe i ka lanën në dil Me vdekën Në zet Edhe ujës ju ka dhan Ka në kërku ujë me pi As ujës ju ka dhan Pse Dënimi për atat të cilet Bojnë rydde Eshtojnë dë, iman Pas taj dalin prej pre fejes Edhe eshtojnë kufrin Dhe bojnë fesadë në tok Edhe zihen Dënimi Ska pranim i të ubes Mirë për nëse ësht Dash nëse është për besimtarve, nëse zihet para pa në se mu penduai, domethënë duke bë afesadin natkoh, ende s'e shlëmruse është pendu. Mbytet. Nëse është musliman dhe ka bë afesat. Po nëse është musliman mi po është pendu para se me zon pushteti po musliman, ndërsa ka bë afesat në tokë dhe është pendu. Dash pas spendimit kthi shikohet. Ki person pasi është pendu. Çfarë ka bën gjatë afesat, çka bën në tokë? Nëse ka plaçkit pasuri, Obligohet pasuria Se pendimi nuk ja falikt Do të me këthi pasurin kujtja ka marrë Nëse ka vra njëri Do të me vra kërje për kërje Edhe pas pendimit Se gjakin veç nëse familje e vetë ja falin Natot kanë disa shënime se fjala la ilaha illallah, po nuk e ngret shpatën, nuk ngrihet shpata, domethën, nuk shpoton nga shpata çdo kush i cili thot fjalën la ilaha. Natot dënimi i mundet me rrokë atë se i cili thot la ilaha, nëse bën në vepra të cëtit ose thot fjalë ose vepra që, që janë prej fesë, apo ban veprat të cëllat janë mëkate dhe kanë hukmet e veta, rregullat e veta, në dënime që dënohen me ta, andaj ti mos përzihen te na çështat, etojm gjithmonë se filani ka thon la ilaha, ç'shkonun si dërohat do të nefas qartë se ka mundësi dikush në njëherë më than la ilahe illallah e më kanë fasade më bën tokë, më kanë për njerëz që li plaçkit, vret njerëz i rrugës, i bën gjitha zeza, ka mundësi sherjati e dënon me vdekje, edhe ka dënim të rrap për ta, madje shkurton dhurtë dhe këmbë dhe syt janë zer, në thotë ka dënime të, të veçanta edhe pse thoin fjalën la ilahe illallah. Me kaç për santë përfundojm, subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilahe illa antastaghfiruka wa atubu ilayk.